Пізнє прозріння Сіре небо низьке, дюни, валуни Десь у субтропіках земля родить чудернацькі плоди золоті А тут вона родить каміння Ціле життя люди визбирують його Цей рік визбирають, очистять від нього поле а наступної весни каміння знову виросло, полізло головишками з ґрунту. Кажуть, морозами його тут витискає з землі. Понад затокою – рибальські селища та сосни де де. Скупа природа, суворий край. Одначе він цей суворий, колись льодовиковий край, здатен народжувати поетів, здатен дарувати улюбленця муз, ніжність, натхнення. Власне, поет, чи точніше, наростаюча слава його, і покликала сюди Івана Оскаровича, людину по горло зайняту, перевантажену безліч обов'язків, буденних клопітних справ, які зрештою до ніжних муз не мають ані якого стосунку. «І Арктики на тобі». Кожна секунда на обліку. А втім усе, приїхав. Навіть сам трохи здивований цим своїм рішенням. Злегка іронізує над собою. Ось ти і в ролі весільного генерала. У ролі гостя на вшануванні того, хто з усіх учасників твоєї експедиції був, може, найневдатнішим. Був особою майже курйозною. Іноді просто жалюгідною. Навіть при нікчемній морозі умодрявся обморозити свого пташиного носа. Пригадується зіщулена слабосила постать, що, поспішаючи на виклик, комічно і незграбно плутається в якомусь хутряному балахоні. Товариші таке й подбали, щоб не обморозився. Спідскучено на бік полярного башлика сполохано визирає худе, посиніло від холоду, Вічно чимось ніби сконфужене обличчя Вимагаєш пояснень, скажімо, за самовільну відлучку А він, поблискуючи сліпими від сонця окулярами Щось там белькоче, шепелявить Не вміючи до ладу зліпити навіть те, що має за душею Ходив, мовляв, на колонію пінгвінів дивитись Та ти краще під ноги собі дивись там тріщини такі, що незадовго до твого прибуття, і трактор прокрутнули. Провалися. Хто за такого генія відповідатиме? Стоїть, підшмаркує, нічого вже й не мимрить на своє виправдання. І ось ти тут у зв'язку з ним, ради нього, поряд з численними його друзями з різних республік. Правду кажучи, ти не сподівався, аж на таку його популярність. Не забули й тебе, як гостя почесно теж запросили сюди ці рибальські селища, яким ти маєш розповісти про своє товаришування з поетом під час вашої спільної антарктичної експедиції. А чи так усе воно й було, як зараз малюється? Чи такі уже близькі були ви з ним у тих льодових випробах, для нього ти один з керівників величезної експедиції, безпосередній його начальник, чия влада практично безмежна, на чиїй відповідальності люди, техніка, криголами. А він, ким зрештою він був для тебе? Лиш один з численних твоїх підлеглих, малочим зайнятий, мало пристосований до полярних умов, якийсь тиняйло з кореспондентським квитком. «Ходячий баласт при тобі!» Цим, власне, й вичерпувались ваші взаємини. Звідки було знати, що під тією непоказною зовнішністю, під тим незграбним балахоном, живе ніжна і вразлива душа поета? Та сама, яка згодом так тонко проникливо, з такою пристрастю оспіває людей експедиції – де десь належне і тобі також, твоїй енергії, волі, стійкості особистій. Про це найперше згадали тутешні піонери